Що якраз, як сказати, вагається старий, хіба от допотопна людність потонула в своїх страшних гріхах і через них пропала в потопі. І наступна наша людність теж, тим самим напрямком повалилась, а вже неосяжна милосердність Богоотеча, прихиляється на порятунок обох. І жалю, справдився порядок дійства спасти через розп'яття. Він. «Свідок безграничної добрости на престолі неба!» «Схожий мені мріялось, підтверджує Олег. «Мені тут повчально. Про речі досі далекі. Запам'ятаю ваші здогади. Але що з космосом? Суто фізикальним. Коли змінився звідси, то як?» «Е, з ним трудніше мені. Я не природознавець!» Знову помовчавши, старий розмірковує – Одно можна припустити. Наш космос існує, але обнятий, пройнятий безмежною потугою, як іноприродним огнем, що безконечний. З нього вилонено наш речовинний Всесвіт, мов заряжений енергією цієї океанної полум'яності, і до неї він повернеться в той самий шлюз, через який виник і розвинувся до теперішнього стану. Відтіля зберігає в своїй первосуттєвості здібність, якусь аж трохи психічну, для певного обмеженого відчуття. Після Голготи, спонуканий незвичайною промінністю від неї і очищуваний з отруйної замуленості гріховної, сприймає радніше і дуще наше бажання проникнути в його внутрішнє буття і законопорядчення тому дається в зовсім нові пізнавальні концепції та винаходи при здобутках нашого досліду. Вони до Голготи були неможливі далекосяжністю наслідків і чудесністю їх, аж ніби неймовірною для всіх попередніх часів. Спершу далося віддання спіритуальне про саму життє істотність буття світового, а вже потім, після середньовіччя, також здобутково-цивілізаційне, з індустріальною, в освітленні від наук». Але ж про середньовіччя незмінно говориться. Темні віки. Тільки вже в 18 столітті наступає просвічення. Я і сам так думав, признається Олег. А, тут трагічна підміна, аж скрикнув старий. Там, на середньовіччі, було багато дикости. Проте не густіше, ніж тепер з констабірними модернствами багатьох мільйонів крім навіженого побивства аж на світових війнах та лютого знущання. Але тоді, горючою спромогою віри, людність розкривала весь світотвір з невидимістю його, осяйний духовною світлотою від найдісніших і найвисотніших істин, даних з Откровення Небесного. І то було просвідчення в благодаті, рятувало душі навіки. Його відняли матеріалісти XVIII віку від своїх послідовників, зоставили в духовній темряві на посмертну погибель для огню незгасимого. Думали, коли пояснилося в словнику наук, мистецтв і ремесл, як діє в кузні полум'я на метал, і як змінюється світло, проходячи через лінзу, то значить просвітили людей. Ні, самі запалися в безумство. Проте, ставившися, божественних істин і ставши в неправдах носіями знамен від мороків адської сили. Ось так. І зрештою, знання того в їх писанині знайшлася така дрібна частиночка від безграничної суми його, мов черства скоринка на окрайці від хлібини в жебраковій торбі. А розгордились, викликнув старий замовк. Наважуся спитати. Чи Сковорода постанув з нашою справжньою відповіддю на атеїстичність просвіченства? Він призабутий. Він з'явився, як Ілія, з громовою мовою в подихах Святого Духа проти модної замани науковістю від славетних вільнодумців. Послужив пророчо в значенні проречності благословенних істин. Слуга посвячений Христа. Менеться забуття, і всі порадіємо про старичка. Пора мені дещо лагодити в алтарі. Кволими кроками повернувся єпископ до свого місця. Крізь архангельські двері віконостасії почав шелестіти сторінками з тяжкого стародруку.